Кенія Кенія розташована на сході Африки. Це країна з чудовою природою і багатим тваринним світом. Центральною її частиною проходить екватор. Площа 584 896 квадратних кілометрів. Населення Близько 29 мільйонів чоловік. Столиця Найробі Мови Суахілі та англійська Валюта Кенійський шилінг Переважну частину північної території країни займають посушливі рівнини. На заході височіють укриті лісами пагорби, а на півдні простяглися трав'янисті рівнини. Савани Гори Кенії У центральній частині країни поблизу екватора розташовані вулканічні вершини, серед яких гора Кенія. Висота 5199 метрів. Нині згаслий вулкан. За висотою вона поступається тільки горі Кіліманджаро. Висота 5895 метрів. Найбільшій вершині Африки. Сільське господарство. Плоскогір'я Кенії вкриті родючим шаром грунту. Тут на величезних плантаціях селяни вирощують каву, чай, Різні овочі і фрукти, які йдуть на експорт На невеликих земельних ділянках місцеві жителі вирощують такі сільськогосподарські культури, як кукурудза, боби, маніока та картопля Та лише одна п'ята території Кенії придатна для ведення сільського господарства Ось чому в пошуках роботи чимало кенійців залишає свої села і виїжджає до міст Найбільші з них – Найробі та портове місто Момбаса. Національні парки У Кенії, де природа зазнавала серйозної шкоди з боку браконьєрів, було створено кілька національних парків, у яких тварини перебувають під охороною. Ці парки приваблюють численніх туристів з усього світу, і прибуток від туризму – важлива частина економіки країни. Населення Кенії Більшість кенійців – представники африканської раси. Але тут проживає також невелика кількість європейців, азіатів та арабів. На території країни налічується близько 50 різних етнічних груп, зокрема народності Кікуйю, Масая та Самбуру. Серед кенійців дуже популярні футбол і легка атлетика. А кенійські бігуни – Неодноразово завойовували золоті медалі на Олімпійських іграх. Сучасна Кенія Кенія була британською колонією з 1920 року. Визволившись з колоніальних пут, країна в 1963 році здобула незалежність, а в 1964 році стала республікою. Найвідоміший громадський діяч Кенії – Джомо Кеніата, який був президентом країни з 1964 по 1978 рік.